Desmoforiile, de Aristofan. Oh, oh, oh, zeeu puternic, va apărea vreodată un Semn de bine, că mult nici nu lipsește și gata mă va da. Așa cum chiar din zori el mă gonește Poți rog-te măcar să-mi spui eu ripide Înainte ca eu duhul să-mi-l dau Unde mă fugărești? Sa uzi, o nu se cade tot ce cu ochii vei vedea curând Ce zici? Mai spun o dată Nu trebuie să aud Ce vei vedea pe dată Așadar ni să văd nu mi se cade Acele lucruri care se cade să le auzi ce sfat îmi dai? Pe cinstea mea vorbești, mi-ești Tu zici că nici să aud și nici să văd, n-am voie Natura fiecărui din astea două lucruri e tare osebită A, n-au și -a nu vedea De bună seamă, da în ce fel osebit? Dintr-un început acestea astfel s-au osebit. Cândva pe când din haos întâi le se și-i viră și socotind că ele mai întâi cuvine să se vadă, le măistri un ochi cu discul soarelui asemenea. iar pentru a auz apoi le sfredeli urechi a idoma cu pâlnia la chip. Deci până ai de vină, că eu n-aud și nici nu văd Pe cinstea mea sunt măgulit să învăț acestea Ce lucru minunat să te însoțești mereu cu înțelepciuni. Și de vei sta în preajma mea multe de și Sta învăța oh, De așa și pe lângă toate aceste înțelepciuni Să învăț și un mijloc ca o loc să fiu Să nu mă mai alergi prin tot orașul <laughs> Ei vină lângă mine și ia minte numai iată mă -s. Aceasta. Aceasta poartă. De colea. Pe? O vezi? Oh, pe Hercule, jur că o Tăcere, Ce? De ce? Ce acum? De poartă să nu spui nimic? Ascultă! Să ascult și liniște cui! Porții să păstrezi. Aici stă Agaton, vestitul autor de tragedie. Ha, ha. E unul negricios și e puternic, nu? Nu! No, nu, e un altul! El are o barbă de <gânt> Deci niciodată tu l-ai văzut. Prendi deci? că nu, pe câte îmi dau seama. Ba, cred l-ai dar n-ai știut că el. Ei, ei, ei, ei. Departe să ne ținem aici, căci este un slujitor, de al lui cu ramuri de mirt și foc ținând în mâini. Ofrande va aduce poezie. Tot omul să mi se păstreze, iar curantii să-și să obțină toți. Căci iată un grup de muze se îndreaptă Înspre lăcașul sfânt al bunului stăpân Cântări să -nalte. Oh, fie ca nu să-și țină răsuflarea da, ia, ia, ia. Iar valul alb al mării să nu se mai frământe Dar băz, băz, Dar ce spui tu acolo? n neamuri, uh. Odina să-și o ia. Bomba la bombon nostru a caton. Poet armonios care-i acum și. Ce, ce merge acuși... la femezi? <laughs> ce este această voce? Uh, uh, e e. Va să alcătuiască scheletul unei drame, noi forme poeziei el rotunjește acum, vers după vers învârte, apoi le potrivește, el fraze și lefuiește figuri figur de stil artistic, topește cear, apoi și-o modelează și în urmă o toarnă în bronz. Ei, ei, ei, slujitorule, aici și acum a du pe Agaton, mă auzi? Așteaptă, va veni. Ce voi face eu? Ce o să se întâmple cu mine astăzi? Vreau ca știi ce vorbesc de asta? Ce gem și ce te mai spune! Să te ferești nu trebuie de-al tău, părinte, vitreg! Nenorocirea mare se pune acum la cale în contra mea! de ce nenorocire? Astăzi se hotărăște soarta mea! Cum? Nici tribunale și nici senatul Nu țin ședința astăzi, căci doar în treia luni, suntem la tesmoforii Și sărbătoare mare pentru noi b Adică b pentru ele, pentru femei Tocmai acum Mi-aștept pieirea femeile La care pierzania mi-au pus Astăzi la tesmoforii se adună pentru mine să mă -mi cotărească soarta Pieirea de ce vor? <gânt> pentru că în tragedie eu le vorbesc de rău <gânt> Ai meritat prea bine Pe al mării zău, ți-o jur Dar, dar ia, ia, din belea asta, cum crezi că vei ieși? de tragedie Pe agator, da. la tesmofor Eu sper că lui convinge să purceadă oh, Și ce va face de spune -mi. Printre femeile adunate, odată strecurat <laughs> El de va fi nevoie socot, o cot, -o apăra, căci numai El e în stare să o facă. Pe față sau în astea două, cum? <laughs> în taină, În hai de femeie oh, înveșt mânta Ce-i ce planul. și adânț e planul Tăcere Tăcere Iată-l Dar care e omul acesta Ce bine spre noi Ea Agaton, el glasul și drege Acum astfel a ne cânta ceva <grijin> Copile Voi danțul în soțițin Cu al bucuriei strigăt mm. Slăvind și libertatea străbunei voastre guri, Hai să cinstim o muză pe-apolo cu săgețe de el de apărare dură la poarta Troie. Încințit oh. să fii apolo prin cânturi prea frumoase, Tu care porți fătria de meșterii la artele frumoase, la sacrele întrece. Ci nu fiți și pe fecioara Ce golește prin munți și prin păduri după până. La rândul meu, eu cinstesc Pe al august plăstar eterna e fericire pe cea neprihănită cinstesc și pe la tona, și când e de liră asiatic, ce atât de potrivit e cu al frigiene jocuri. Și eu când pe la tona, pe regina și a ei, a lor mamă, mărire ţie fărmus cu braţ bărbat. Dulce ca sărutul Când îl ascult simt oh, Un fior plăcut Cum trupul mi-l străbate Ei hey, și Oricine fi, vreau să te întreb În chipul lui Eschil din Nicurgia De unde vine insuă Din Din ce nu se trage? Ce obicei urană? Ce legătură poate avea o sabie cu o oglindă? Dar cine mești băiete Prețin a fi bărbat? Ce zici tace, a, ah, De cercetezi-o cânturile tale? Apoi ele grezi ce nu voiește a spune Invidia-te să spui Și am auzit să pănegrești astfel făptura mea, cât despre obicei asemenea cu felul meu este. Doar e firesc când rolul bărbătește în piese omul are să fac astfel, din ele trăsături să împrumute. Iar dacă drama sa cuprinde rolul de femeie, atunci trupul lui va fi îmbeșmântat la fel. ne am străduit să imităm tot ce n-avem prin naștere lăsat. Atunci pe mine să mă chem când de satire te vei apuca În spate ține mișcat măi cocoța Să te ajut și nu-i plăcut să ajungi poet vestit și neîngrijit archip da, Gândește-te la Ibicos acela Apoi la cel din Teos La Anacreon și Alceu care au atins armoniei culme Mitră purtau Iar viața și a duceau un chip ionian Și Frinicos, desigur că ai auzit de el mm. Frumos era, era. Și întotdeauna se îmbrăca frumos mm -hmm. De aceea este atât de minunat Tot opul său La fel cu Firaz Deci se cade să faci versul Diformul filocles Compune vers Diform Iar Xenocles cel rău Tot rele versuri face Iar Teognis cel rece Și stilul lui Te îngheață Așa se cade a fi de aceea eu, când am aflat acestea, m-am îngrijit de propria în Pe zei, dar cum? Taci, nu mai La fel eram și eu la vremea mea, când începui să cumpântez în sticuri. nu sunt gelos pe instruirea ta. Și lasă-mă să-mi depă ce mă aduce. Vorbește! O, Agaton, de un înțelept edemn să înșiri într-un cuvânt discursuri lungi. ce îi spune, dar cum pot acum necazul meu... Deci eu lovit avant având un greu necaz, oh. la tine vin și în genunchi îți cazi. De ce folos socoți că pot să-ți fii? De tot folosul poți să-mi fii, ți-o jur, căci dacă printre ele pe ascuns tu te strecori, astfel încât tu nu bărbat să fii luat, ci drept femeie, doar bine de știi, bărbații da. nu sunt admisi nicicum la tesmoforii și apărarea de me vei lua, de bună seamă. Că mă vei salva, căci singur tu vorbim, mă vei de bine în adunare De ce nu mergi și acolo tu însuți să te Nu mai decât ce îți spune Din tâi că cunoscut, apoi să închel și am barbă În timp ce tu ești chipeș la figură, ești alb și spân, ai voce de femeie, ești mărunțel Plăcut la înfățișare, simplu, dar te crede tot femeie în adunare Păi uribire! Ei bine, ce, -i, ce -i? Cândva ai scris, te bucur de lumină când o vezi Socoți că tatăl tău o prețuiește mai puțin ca tine? De bună seamă, da Atunci nu spera ca nenorocul tău să-l iau asupra mea oh. Doar n-am Ne dus duțil singur că ce este al tău Nenorocire să se reduci se cade prin suferințe și nu prin șiret. dragul meu, Agaton, Eu... de ce te temi să mergi acolo însuți tu? Eu aș sfârși cu mult mai rău ca tine. Dar cum? e cum? Misterele nocturne, femeile ar socoti le pandesc și că dispar cu chipri spre frumoasa. Mm, ce zeu, iată un pretext ce pare a fi motiv. Ce zici, vei face tu acestea? Să nu cumva să crezi! Oh, nenorocit de mine! o oh, prea nenorocit pierdut Dar cine înainte sunt eu! E uripid de! tu! Cumpul meu, amic, vlăstarul meu, curajul no. nu-ți-l pierde! Mm, și ce aș putea să fac? Ah, trimite să se spânzule pe agaton, iară din mine vă tot ce vei de aici încolo. Ah. Oh. Și pentru că mi-ești atât de credincios, atunci, hai, mantau, adeți-o jos! Iată! Iată! <fie> ce vrei să faci cu mine? Ți-era de barba, bine! <fie> Bă, deci cum crezi cu mine? Altfel nici când nu ți-aș fi folosit, nu? <laughs> hei, Agathon! Da? Agathon, tu niciodată nu pleci și de acasă fără brici. Ne-ai împrumut acum unul nou. Vrei briciul? Briciu? ia de acolo chiar din cutia lui. Oh, ce mare suflet ai! Hei, <laughs> hei, hey, ne-si loc acum, da. mi te așează și... Înflă obrazul drept Mă, vai e De ce răgânești? Spun spun la gură lacat. De nu te liniștești Dar unde ochii-ți spre al slăvitelor zeițe templu Spre tesmaforul Căci pe metraj jur Aici nu mai rămân Că tot pe ce-o vârțești Ei, hey, te faci de râsul oh, lumii Cu o parte bărbierită Iar jumătate ce nu mă plec, asta Plec, pe zei, zei să nu mă părăsești. Vino înapoi! Ă, Ne-lorocie de mine! Stai, Ne mișcată! Peti <tutţi> ca fundat sus! Unde te întoci! <tută> Au! De -a ce mai gemi? Mm. Doar totul s-a sfârșit cu bine! A, așa frumos te-am aranjat a, Că nu mai semne niciun pic cu tine no, no, no, no, no. Sărbani de mine Chielbos Cum sunt de aici încolo În trupele pe destre Voi lupta Dar nu te Ah, Cât de plăcut la înfățișare e, a, ești Vrei chipul să-ți privești într-o oglinda? Dacă s-o da, Dă-mi-o Tu propriul ți se ți recunoști în ea? A? Hă? Uhu! pe Zeus nu, <laughs> îmi acum că văd chiar pe clistele drăguțul paș cu chip de femeiușcă, ci umblă ochii tot după femeie! Hei! Hei, Ai refuzat să mă ajuți, atunci măcar hai, dă-ne cu rochița aurită Aha. <laughs> și cordon. <laughs> da, n-ai de gând să zici că nu le ai. Nu <laughs> le și vă slușiți de ele, da. cu dragă inimă vi le-am prumut a, Așa, dar și ce-i lua pe mine mai întâi, ce Ce, ce vei lua, îmbracă această haină, ca șofranul a, a, Cordonul, de mil. Să-mi cuprind mijlocul și-acum picioarele, vedește-mi bine, a. mai trebuie o bântiță și o mitră. Ia și boneta asta, a. eu peste noapte o puneam în cap. Pe zeie. ce potrivită e, da. o pune! Da, am așa de bine? Nu bine, foarte bine Adu oh! Unde uh, o Unde-i? Iau și potrivește-o bine uh, uh, Mai trebuie încălțări uh, Uite ale mele, iale! le uh, Dar oare-mi vor veni? Uh... Pe, pe câte știu nu ți-ar plăcea să porți niște bărcuțe uh, Pe acestea le încearcă uh. Uh. Și acum de toate uh, Iar tu, Agată? Eu, eu, eu cât mai te plec și am să mă închidem în casă E, acest bărbat al nostru de aici iată femeie, măcar așa arată Când vei vorbi Străduie cât poți mai bine să grăiești cu glas de femeiușcă A oistră... Uh -huh. no. Nu! M-oistrăduie hai, hai, hai, hai, acum, hai. A, Stai, pe Apollo, mai înainte de-am dar ce să jur Că vei luat tot felul de măsuri să mă salvez Vreun rău de mi se întâmplă Jur Chiar a... acum pe zei toți din cerul a... Ce se aude? Grăbește-te mai uite Semnalul adunării femeilor se arată a, a... În desmăforion Eu mă retrag a, a. Căci iată Slujnic ați vine, trata oh, Trata, trata, hai deodată pe aici Pe aici, urmează-mă pe aici Aici Aici, aici. Și trata la toți le Uite cum urcă mulțimea sub flacăra lor. O să-l ucideți, primiți mă Primiți-mă cu o soartă norocoasă și aici, dar chiar și la întorsul meu de aici, acasă. Așează jos gerfelul cu trata și turta aia din el ca să o jerpesc zeiților sărbate, stăpâne prea cinstite, prietene de metra. Persefona, fie ca multă vreme ofranda jertfei mele, să-mi fie orocoasă sau, cel puțin, să mă acum, iar fiicei mele, un soț să-i hărăziți, bogat, dar prost și cât mai dobitoc, și doar la bani să-i fie mintea și simțirea lui. Dar unde eu mai bine să mă așez ca să aud pe orator mai bine? Tu, Trada? poți pleca de acum încolo Că sclavilor nu le-e dat acestea Să le asculte hai, hai. Rugi înălțați Aici la tesmoforii Demetrei Persefonei, lui Pluto, Caligenei Și cele ce vlăstare le hrănește Gaii, lui Hermes, graților Adunarea noastră orașului atena spre mult folosă fie, iar nouă să ne fie cu noroc. Cereți să cea aceea dintre noi ce este cea mai bună atât pentru poporul atenian, cât și pentru femei. Și va rosti cel mai frumos discurs. Cereți ca numai lucruri bune să vă dea. Io pe Hai să ne veselim! O zeu atotputernic, cel curei nume mare, și tu cu daurita liră, zei cu Delos, stăpânind Apollo, și tu palat Atena atotputernică, fecioară, cu albaștii ochi și lancia daurită, să cetatea cetatea multrăfinită Atena, vin între noi aici, și tu ce poți numită fiind multe chipuri, Diana, Artemis. Ficuare, a fiarelor groază, Dar al latonei cu ochii cei de aur. Vino și tu, Poseidon, al mării sfânt stăpân, Golful Nerei de pești înpresurat și învolburat lățându-l. -ne. Și Nerei de voi, copila lui Nereiu ce marea stăpânește, Și voi ce prin munți, o nimfe. Iar cântul de aur al lirei să ne soțească veșnic cântul ei, ca noi la bun sfârșit să ducem adunarea o nobile femei ale Atenei. De cineva vreun plan la care pune în contra spiței noastre femeiești, pe placul lui Euripide, sau mezilor va face, sau amăgește prin vorbe frumoase iubitul, iubita, sau de o femeie cu darul iubitul în încarcă, sau de o iubită de bani ispitită își schimbă iubitul, dacă un hangiu sau hangiță Măsura de 3 litri Ar tâlhări o taman la jumătate urați să piară în chip năprasnic Cu casa lor cu tot Să piară Iar voi, tuturora Cinstite, virtuoase Natura să vă încarce mereu De bunătăți și de belșuri Spre binele cetății al nostru O femei O femei o, femei, izbânda dar de partea celor a să fie care au rostit cel mai meșteșugit cuvântul lor. Cu toate, luați aminte la femeiescul sfat ce prezidat a fost de Timoclea Lizil a însemnat tot pe tabliță, iar răsostrate îi rostui sfârșitul. Iar el, acestea hotărâ. Ne-am adunat în zorii celei de-a treia zi dintre smoforii, ce chiar la mijloc e. și cea mai mare bucurie pentru noi, căci mai întâi ne am ocupat de Euripide. Euripide! Euripide. Și Euripide. ce pedeapsă trebuie să-i dăm? Pedeapsă! Pedeapsă! Pe pe pe pe Cine dorește acum să acuze în adunare? Spune tu! Femei! Vă jur pe cele doze că nu din ură eu m-am ridicat ca să vorbesc aici, ci doar durerea ce o simt când văd de cât amar de vreme în fel și chip ne-împroașcă cu o căreuripide. Da, da, el, așa, da. el, fiul precupeței de verdețuri, căci este vreo sudalmă pe care el să nu o fi aruncat asupra noastră. Uuuh. Niciun prilej nu a pierdut prea nejigni, oricât de puțin tei sunt spectatorii, actorii, corurile. Că ochi dulci facem <sus> da, Că alergăm după bărbați frumoși Că clevetim, Că suntem băutoare până vrăgim Că altceva de nimic nu suntem bune Ci doar bărbaților să cășunăm vreun rău <sus> <sus> Ce se face că bărbații noștri Abia întorși după sfârșitul piesei Ne și privesc pieziși Cătând cu lăcomie peste tot De nu-i ascuns vreun tinerel pe undeva Atât de rele lucruri Euripide le-a băgat în cap Că până șocul una de împletești Bărbatul te va bănui îndrăgostită de un altul Iar dacă una dintre noi Trebăluind prin casă Ar spargi un vas așa fără să vrea Bărbatul ei Numai decât atunci o întreabă în nu-mi vas, a fost fermat. Oh. nu că e pentru străinul din Corint. Cunoaștem noi povestea Stenobei și al ei drăguți, Belerefon. Oh. Iar dacă odinioară, holtei se însura ușor cu fete, așa ne-a clevetit Uripide, că azi niciun holtei nu vrea să se însoare. Din vina astui vers, pentru un bărbat matur, soția un despot. În schimb, el e de vină, când n bărbații pun în semnuri și lăcate Și paznici pun să le păzească strașnic Și toți ei sunt acei care pe lângă casă dulăi oblojesc Să bage spaima în drăguții noștri. Dar treci o lângă acelea și pe aceasta? Era la largul nostru gospodărirea casei și să luăm făina din cămară, uleiul, vinul, acum suntem oprite. Bărbații tainic țin asupra lor niște cheițe și acum acest euripide ce casele le strică a sfătuit bărbații să nu se mai slujească decât de putred lemn pentru însemnuri pe care ei le spânzură la gâșoare. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. De aceea acum am pare așa de grapnic că trebuie să ne scăpăm de el pierzându-l. O travă, cred, sau printr-un alt mișloc. Aceasta o declar deschis în vorbe, iar restul o ia chiar în scris, cu ajutorul celei ce pe tăbliță înseamnă. Nici când n-auzi o femeie cu atât de multe întorsături în frază și nici cu atât cu talent, talent de orator vorbind, căci tot ce, ce grăiește e drept. Ia pânțul ei pe toate fețele, mi-l destruși și totul mintea ei a frământat adânc. Cuvântul iau doar ca ceva să adaug. Că și celelalte învinuiri s-au depănat, în tocmai. Vreau să vă spun ce am pătimit chiar eu. Spune, spune, spune, spune, spune. Da. Bărbatul meu muri în Cipru, eu rămânând cu cinci copii. Cu greu, îi întrețineam coroane, împletind din mirt pentru piață. Destul de greu, deci traiul mi-l ducea. Acum însă ăsta, cu versurile lui, bărbații orbicii a făcut să creadă că nu există zei Nici jumătate Deci, din ce vindeam cândva eu nu vând acum Iată de ce vă sfătuiesc și țin morțiși că trebuie să pedepsim pe aceste uripide din multe pricini Căci el ne-a cășunat femei multe sălbăticii, crescut cum e în sălbatice verdețuri aceasta dovedi o minte divăcită întoasă, mult mai ește șugit chiar decât prima. Și cât de mult a acuzat, nici n-a ieșit din matcă și-a îmbinat finețea cu prudența minunat. Deci merită să-l pedepsim pilduitor pe acest bărbat, pe acest Euripide. Da. Da. Euripide. Euripide. Euripide. Cel care în tragedii atât de mult ne-a ocărât femei pe noi și ne-a spurcat. Nu este de mirare, o femeie, că ascultând aceste de răutăți, mânia poate să se aprindă stragi pe aceste uripide și fie să se vă răscolința atât de mari, cât despre mine însă. Așa să am parte de copiii mei, de nu-l urăsc la fel ca voi pe omul ăsta. Aș fi smintit să gândesc altfel. Cred totodată bine să chipzuim asupra celor vorbe ce le-am fost spus chiar noi. Doar suntem între noi numai femei <gânde> și taina nu răzbate în afară. De deci ce atunci vă întreb să-l acuzăm pe acela și atâta de pornite în contra lui să fim, pentru că a spus de noi vreo două rele, trei, când noi am săvârșit nenumărate? că mai întâi chiar eu să las alte surate la o parte... De multe ori mi-e cugetul mustrat, odată, când zile numai trei trecut au de la nuntă, un fost drăguț de-al meu, cuprins de dor, veni și ciocăni ușor la poartă. Pe dată eu, prea bine cine-i, în mare taină să cobor din pat, mă duc tiptil spre poartă și deschid... Băgați voi bine seama, Euripide, nici când n-a pomenit de asemenea isprăvi. <fie> Și nici de dulceachea de. <fie> ce le schimbăm cu sclavie. <fie> <fie> Vedeți? Niciun vers nu pomeni aceasta. Și de o crește el pe Fedra Dar cine pasă nouă de aceasta? El nici n-a povestit de acea femeie cum desfăcând în fața soțului veșmântului, sub ochii lui, făcu scăpat iubitui. Nu spune în ce fel acele rele toate. Nu, noi le-am făcut, Pe te dar noi atunci de ce ne mâniem pe uripide, doar nu îndurăm mai mult decât. Nefapta? Uimită sunt de un lucru De unde s-a găsit această creatură? Iu, da, îndre, și care da, e ținutul da, Ce-a hrănit așa nerușinată? Da, care nu. să dea în Chiar tot ce face Și încă cu atâta cutezanță da, N-aș fi crezut nu. că printre noi femei S-ar fi îndrăznit vreodată așa ceva De da, acum da. da, Orice se poate întâmpla da. Și-mi amintesc acest proverb străbun. Ar trebui să scotocești sub orice piatră ca nu cumva să fi mușcat de un orator. Mai rău nimic nu-i la femei impudice din, din fire decât putoarea lor întreagă de femei să-și răbădească pe agora femeii. Voi nu sunteți întregi la minte, cred, sau fareme ce vă sunt cumva făcute. Sau poate vreun alt rău ați pătimit de vreme ce lăsa stricată asta să ne insulte atât de grosolan. Dar de ce mă rog? Doar m-am bucurat de un pe care toate l-avem aici, fiindcă am vorbit deschis tot ce e de trecuta cu vederea... Dar ce? N-ai nicio vină! Tu, care numai tu ai cutezat a apăra bărbatul care împotriva noastră atâtea lucruri rele săvârșită! El, care e fericit când află subiecte cu femei ce numai rele știu a făptui! Căci face melanipe și fedre da. cu penelopa însă una n cât că socotită fuse femeia virtuoasă! A, pricina bine știu, în vremurile noastre nici chiar o penelopă nu mai putea găsi printre femei, no. că -și toate, toate sfedre. Oh. Ви oh, <laughs> Vedeți, femeii, cum spurcăciunea asta din nou ne ocărește, puteți uitați-vă la noi! Dumnezeu! N-am spus încă din câte știu pe toate! Vreți să vă spun mai mult? No! No! Nu vei putea! Tot ce știa i -a aruncat afară acum cu totul! Nici am iau parte din ceea ce noi facem, vă jur că nu am spus! Oh! Că, vezi, vezi, n-am spus nimica din felul în care noi, agrafele de aur, le scoatem binicior din părul nostru ca să pompăm apoi vinul din vas cu el! Este no! no, no, pierio, <sus> Tot da? Ci tot mai flecărești da, da, da. Sunt demne de ascultat Aceste oameni nici cum sclava ta născându un băiat l ai înlocuit prin ea eliberându-ți nepoții oh, ca... pe cele două Jur că nu ai spus Degeaba tu acestea oh, oh, oh, oh. Ci în îndată ți-l îi Mai, mai, pe zeu Jur că nu mă vei atinge Ei, bine, uită că te ating și haina De pe tine o smulge ah. Bine, uită și eu m-am de pe tine la. Filistina, <grijinilor> ia-ma-ntaua Ne -mi De mi-ar dacă... De ce-i te face să vezi Susanu să tot că l-ai mâncat Puneți oh! sfârșit, Guicevei Căci iată O femeie Pasul <grijinilor> spre noi grăbește Tăceți mai înainte De ajunge aici Întihnă noi ce ne va spune ea să ascultăm Să ascultăm, ascultăm Femei iubite voi care vă rudiți la gust cu mine, când sunteți dragi, obrajii mei, vă spun, ca un nebun, femei le iubesc și întotdeauna pentru voi mă bag și în foc. Și acum, numai ce auzi ceva grozav de voi ce în Agora se vântura pe că și veni aici să vă spun ca să vedeați și paze, să vă puneți ca nu cumva vreun rău neprevăzut și îngrozitor, să vi se întâmple vouă. Ce este dar, copile? Căci doar e nimerit să te numești copil până într-atât de fragezi obrajii tăiți Se spune că e o chiar astăzi, ar fi trimis aici pe o rubedenie de-a oh! Cu ce treabă, dară? Și în care scop? A voastră cuvântărea, când va ști ce frământați și ce veți hotărâ în toate cele. Ai, ai, și cum? Printre femei, bărbatul se ascunde, părul i-a smuls și ar se uripide și l-a îmbrăcat apoi, ca pe o femeie. Uf, uf, uf. Dar ce bărbat atât de nebun Ca să se lasă mulți de păr de altul Că despre mine oh, Prea cinstite zeie Nimic nu-mi vine a crede. Tu n-ai decât să râzi Dar eu n-aș fi venit să anunț acestea De n-aș fi fost întâi încredințat Că e tot adevărat ce au zis Îngrozitor e lucrul Ce aici ni se anunță De aceea O femei Nu trebuie să stăm nepăsătoare Să adulbecăm Bărbatul, să-l căutăm, oriunde să-l ascunde și stăpitit de noi. Atunci, hai să începem! Tu, prima, cine-mi ești? da oh, dar unde să mă ascund? Căci, cercetate, voi veți fi cu toate! Un oh, oh, neferici de bine! mă întreb că cine sunt a lui Creonim Femeie? Cunoașteți voi cine-i femeia asta? Ei, o știm, bine. o știm! La celelalte treci, băiete! Ei, hei, tu unde pleci? Rămâi aici! Rămâi! Oh, Îți este rău? Oh, lasă-mă, lasă-mă! Stomacul oh, mă încearcă! Neobrăzadă ce-mi ești! Na, fă Treburile deci, iar eu te-o aștepta aici până te întorci. Da, da, așteaptă-o și din nou să nu o scapi Că singură pe ea, noi nu cunoaștem băiețaș. De ce mă trage așa pe mine? O beteagă? Ei, haide, spune acum, cine-i bărbatul tău? Mă întreb de soțul meu, știi pe care din Cotochidon? Un oarecare care? Este un oarecare care cândva pe un oarecare al unui care. Crezi că-ți râzi de mine? E... Ai mai venit aici și în alte dăți? zeu, sunt toți ani. Și care-ți e femeia ce grija acasă-i poartă? A mea este aceea... Nefericit de mine... E... Mic nu spui! Tu pleacă acum, Cristene, Iar eu de limba am să o trag molcom de sacrele serbări din ceilalți ani și om vedea ce știe să ne spună. Tu, tu, tu, tu, tu ține -te deoparte ca nu cumva să auzi <laughs> fiind bărbat ce nu ti se cuvine. <laughs> Și acum, spune-mi tu, din riturile noastre, da. din tâiul care a fost dezvăluit nouă. <laughs> <laughs> spune, ce a <inaudible> fost întâi? Întâi deci ce a fost? <inaudible> păi băut am Iar după aceea? Care? Păi să toată noastră am băut. Tu de la alta ai aflat aceasta. <inaudible> Și ce am făcut noi apoi? Ni-mic nuștei. Hai, hai, hai, vino, vii vino aici, ce stai, bărbatul de care ne vorbești? Ah! Ce trebuie să fac? Dezbracă! -l. Nu! nu are rost din tot ce spui! Dezbracă! -l. Dezbracă, -l. Dezbracă -l. Da, da, ce vezi, să-ți ma, ma, mama, voi? Mama nu copilaș? Ci haide-ți, fă -ți mai iute centura de la gât nerușinată! Ah! Ah, cât de spătoasă și cât e Ui, de vlăjgană! Pe legea mea, ea nu are sunt ca noi! Eh, ah. Pentru că sunt stearpă! Ah, nici când n-avui copii! Ah. Acum astearpă ești, dar chiar acum erai la nouă copii, mamă, te-am prins, femei e un bărbat în haine de femeie mă și a pătruns la sărbătoarea noastră și când ești prea bine că-l-i oprit Trebuie, am intrat. Dar noi acum ce facem? Mm -hmm. Vechiați asupra lui cu mare grijă ca nu cumva fugind el să ne scape? Iar eu dau fuga iu de la pritan să-l vestesc. -a -a. Acum noi de dată ce am aprins a noastre torții și am strâns în copci tunicile, cum se cuvine, și am lepădat mantalele, să cercetăm de nu cumva pătruns aici un alt bărbat, să ne întoarcem, deci, și să privim atent în jurul fnixului, să cercetăm, măbarăcile, cu mare grijă, răspândiile toate! Din pe vârful să ieșim de aici și în taină mare peste tot să adulmecăm Numai că trebuie să nu o prea mult De grabă e nevoie mare grabă Iar cea din tâi să facă acum ocolul cât mai iute În Sf... Sf... Sf... Sf... fiecare colină cercetează Și gata cât mai iute bine, peste tot Ca, ca nu cumva prin locurile acestea În alt bărbat să se ascundă în șor Aruncați-vă ochii pretutindeni Când licea, când colea Și totul cercetați atent și dacă-i prins el fapta comițând Pedeapsa își va primi Și prin acestea O pildă el va fi la toți ceilalți De nu înșel Aproape peste tot atent că te Dar n-am găsit printre femei un alt bărbat Ei, dar unde te furți tu ăla? Ei, ei, nu ei, vrei ei, să stai? Hai, și amar de mine Pleca, e cu copilul ce vei l Pe mama ta Asta ce asta ce asta Fetița e un burduf umplut cu vin Muieri Înfermântate ce sunteți și vane, Voi nu scăpați niciun prilej Pentru a mea oh. Că știi la are ruina pentru noi Ruină sunteți și ah. pentru mobila din casă Dar și pentru brocarturi Iar tu să spui aici Zici că Născuși aceasta Da, sunt zece luni de când eu născuși Ți-ai născut Desigur, zic și zău De 3 litre De de mai răspund odată Dar ce făcuși acolo neroșinat m Mai ai dezgolit copilul Așa micuț Cum e Sunt mic, mic De când veni pe lume De atunci a trei sau pat În sărbătoria cupelor s-au spus așa nu e prea mult, e după Dionisiace. Dar deamil. Pe apolo asta nu. Atunci noi te vom mare. E bine, arde, -s, arde, -s, doar chiar acum e o strâng de gata. Fă, fă mie mai degrabă ce vrei să i faci, chiar ei. Poftim, ține burduful. Acum l-am golit. Oh, deși nu era. Petița înfășurată, a, ce un burdub de vin Nefericită mica, ce-i de ta copilă e... ticălos. da, ticalos. dar pentru că îl vezi să nu mi-l pierzi din ochi Iar eu, de clistere însoțită, o -i merge acum la Britan, să spun ce chiar acum înfăptuita ticălosul e, Și acum ce mijloc de salvare e, ce să încerc și ce să ticulesc? Cel care e cu pricina de m-a băgat mine în treburile astea nu pare de nici unde să se arate. Hai să vedem ce vestitor la ele o să trimit. E, și ce-ar fi dacă, în lipsă de papiruși, A scrie pe ofrande și apoi le-aș arunca pe la răspândi. Ar fi cum mult mai bine. E lemn și aceea așizla din lemn erau făcute. Oh, ale mele mâini! O treabă iscusită să întreprindeți din lustruite tăplite, din plăcuțe, primiți a cuțitului șansuri, duce ale mele, necazuri. Plecați pe toate străzile Pe aici colea că-și grabă mare e Acum ne lăudăm chiar noi în parabază Acum e lagul nostru să spunem adevărul Că Spita femeiască tot omul loculește și bura lumii! Noi suntem tot ce rău pentru bărbați și toate de la noi vin câte sărele, procese, certuri, tristeți, boală, război. Hai să vedem, dacă opacoste suntem, de ce ne luați de soață, a? De ce? De ce vroiți ca să păziți un rău cu atâta grijă? Se întâmplă soțioara să fi plecat cu treburi, iar voi firesc să nu găsiți numai decât acasă. Atunci de ce de mânie turbați? În timp ce ar trebui să fiți voioși Că răul dispărut a de la voi, nu? Femeile, chiar noi, multe am putea bărbaților Să imputăm la judecată, pe drept cuvânt Odată ce măsura e întrecută Și apoi firesc ar fi să fie când una dintre noi Dă patrei un om folositor Un general, un colonel Să o respectăm cumva Locul întâi să-i acordăm La stenii și la sciri, și în toate celelalte sărbători Pe care le păstrăm Și din potrivă ce a dat un insfricos Și un emernic țării, între erarhne Volnic și un șef de vasne tot Cu pletele tăiate să se așeze În urma cele ce un brav născu, Căci nu e drept ca mama lui Hiperbol În albă înveșmântată Cu pletele în vânt Lânga lui Lamac O smăicuță să se așeze Și bani să împrumute cu dobândă De împrumută banii dobândă căpătând Dar nici nu e profit ce oamenii îi dau Ce ar trebui să-i smulgem noi Astfel zicându-i E foarte drept ca banii tăi să facă rod De vreme ce pe lume tu ai adus bun rod Aproape de când mă uit, e el nici unde. Dar cine să-l înduple ce-ar putea, de bună seamă, nimeni căș Palamedia e rece, din loc nu l-am clinti Prin care dramă atunci să-l atrag Dar ce frămâns din nou? Ce urmărești cu ochii? Ce o jur pe purtătoarea de lumină, pe hecate că ești un ticalos oh, de multe din pricina mea pierit-au în râul scamandru nu, Cum n-ai pierit și tu? Ah, oh, pe mine iată mă aici iar el, nefericitul menelau, ce soțul meu e, Nici când nu mai apare, o, oh, zei, zei, de ce mai sunt în viață? Din vina corbilor da. aceasta, că nu te-au ciugurit! Da. eu lipide, eu lipide, da. ele, dar ce minuna inima da. mângâie! Nu-mi spul vreo zeu în mea născândă A lui Proteo Palatul acesta este care Proteo Ah, <fie> de trei ori călosul Jur că minte sunt zece ani de când e mort Proteas e. care este țara în care Am ajuns cu arca mea tu <fie> este Oh Doamne, nenorocite locul spre care am navigat! Tu dai crezare nemelicului ăsta? Ce închip fruntat în drugă la Palavre. E tesmoforionul, e templul adunării noastre în sărbători! Acest Proteu se află în palat, ori e plecat de acasă? În fire, tu nu-ți-ai venit încă străine, nu? O auziști că este mort, Proteas? Iată între mereu: de-i se în palat, ori e plecat de acasă? Oh, ce vai, o, e mort! Unde-i ridicat mormântul lui? Eu înainte dau tot cu proteus? Mă fac nu pricep, ea înainte o ține cu proteas. Mormântul lui acesta De pe care stăm noi doi. Uuu, Uu! ai murit odată în praznic. Tu ce puteai să chemi mormânt, ce e de fapt altar? Aferin. Și tu de decepi un scaun, un sepulcral. Aici stai străine și Fața ce ascunsă sub un vâl. Ţilită-s în capatul nuțial cu fiul lui Proteu eu să-l împart. Oh. De ce ne mernicom? mereu, mereu pe acest străin. Acest rău făcător intrat aici ca aurul de la femei să-ndosească. Tu strigă mărsându-ți mânia pe Trista-nfăptură. Strine femeia asta, cine atâta te hulește? E de-o noia lui proteu nevastă. Pe zi, sunt, fica lui Antiteon din Gargetos, iar tu un ticălo. Nu zice vrei, dar eu după-l tău frate nu-i merge niciodată. Strădând pe soțul meu, pe Menelau din Troia. Ei, femeie, ce ai spus tu? Privirea luminoasă întoarce o spre mine. Rușine-mi de tine obrajii piciuismiți de ochi. Dar cei? Ui, mira mă cuprinde, o, zei. Dar ce-mi văd ochii? Femeie, cine ești? Dar cine, de ce ești tu? La fel ca tine sunt uimită eu Femei, în tine văd mereu mai mult chipul soției ah, În tine e un mm, mm, mm, e un menelau după mireazma vegetală Adică vreau să spun pune, Lipide, el fiul precupeței de verdețuri Da, da, da, da, da, da. L-ai recunoscut pe acest bărbat, e cel mai fericit dintre bărbați tu, cel târziu, întors în brațele soției, ia-mă, bărbat, ia mă no. prinde cuprinde-mă-n brațe no. și hai să te sărut, hai, vină, hai, grăbește-te și ia mă, cât mai iute! să no. plânge mult pe cele două jur, cel ce-o încerca să-mi te ia, căci l-ai lovi cu torța! Cum, pe soția mea, copia lui Tindar, tu mă oprești ca să o duc la spartă? O, oh, tu-mi par străine! Ai, idomă cu deșuchiatul asta, Ce no. lui tu, svetnic, ești! Deci, nu, fără pricină, de la o vreme încoace o faceți pe nebuni. Dar el, el o va plăti. Păi, iată! Au sosit pritanul și arcașul! Oh, oh. Acesta e un nemernic mai bine, ar fi să o șterg. Dar eu nu roci Eu ce voi face, oameni? Nu, nu fi neliniștit nici când nu te oi trăda cât mai trăiesc, cât încă pun la care și retlicuri. Nimic n-a pescuit această plasă. Acesta e digaloasă de care ne-au vorbit listene. <cute> Hei, tu! De ce ți pleci fruntea? Arcaș? <cute> adu și leagă bine pe acesta de ușă, priponindul. Apoi, stând lângă el, tu să-l păzești, ca nimeni să nu se apropie de ticălos, cu viciu să-l lovești pe cel ce-ar băiete. A, pe zeu, ușa din era să-mi răpească un șarlatan. O, magistrate, pe mâna dreaptă te conjur, că ușul îți place să-l țin întins după arginți când ți se dă. fă -mi un mic, hatâr, că toți sunt o eu la pieire. Mm, și ce, hatâr. Sunt poruncă la Arcaș ca haina femeiască să-mi lepede Și Mitra, mai înainte de a mă la stâlpul din familii. Ca eu, bărbat cum sunt, la corb servind ca hrană Să nu-și de mine chiar și corbi Senatul însă a hotărât ca tu să fii la stâlp chiar astfel pironic Ca pentru trecători să fie lămurit că ești un ticălos uh, Nici o speranță de scăpare nu mai am Aici, de-acum, strigavi sub cerul liber, tu! Arcașule, te rog! Ce nu mai o leacă, lanțul! ha ha ți și mai tare! Aaaa, <laughs> ah, de mine, mai tare tu ai strâng! Urla! Ah, și ar să merg și să-mi aduc un scaun să te păzesc în tihnă, Binișoar! Ah, aceasta e fericirea ce-mi dă te ai, dar ce văd? S-a întors Speranțe sunt și zău Nu pare să se lepede de mine, uripide! Mi-a dat să înțeleg că pe perseul va juca acum Sunt tot înlanțuit. E limpede atunci că mă va dezlega Altfel nu s-ar fi stricurat aici, cred Cum pot să mă apropii să nu mă vadă scitul cel păzește? Ah, mă fac că sunt eco. Salut, copile drag, oai, prăpădirea reznei, pe tatăl tău, ce feu, Cel ce te răstigni în jalnicul Nicola Dar cine ești tu, ce chinul meu îl plângi? Ecoul sunt, ce repetând cuvintele în gân. Și care acum un an, chiar în sloc, m-am fost luptat cu sârg, luându-i partea lui Euripide. Dar, o, oh, oh, copilă, tu trebuie ca mila să o stârnești prin gemetele tale. Tu mai cumpliți să gem, deci? Eu voi fi gata la această treabă, ci hai și începeți vorba. O, sfântă, noapte sfântă! Că lung mai este drumul ce iutel străbați, strunindu-se pe bolta înstelată a cerului slăvit Și al prea înaltului Olimp. Olimp, Olimp. Olimp! Olimp! De ce doar Andromeda din rele cea mai mare măsură i-a primit? Măsură i-a primit, primi, primi, primi. Mai cruntă chiar ca moartea! Mai cruntă, mai cruntă chiar, chiar ca moartea, moartea, moartea. mine mă ucizi bolborosind? Bolborosim, bolborosim. Cizau din fire, tu mai scos de tot! De tot, oh, de, tot oh. de tot, de tot. bolul meu ce lasă-mă, să mi cand durerea singur! tu fiind datorat, sfârșește odată! dată! odată. o dată! Mâncate-ar corbi! mâncate arcorbi. Ce rău ți s-a întâmplat! Ce rău ți s-a întâmplat! întâmplat Hei, ăsta! De ce în gând? Hei, ăsta, de ce-i în Ai să pleznești! Ai să pleznești, pleznești, pleznești, pleznești. Tu-ți joc de mine? tu îți bati joc de mi-i, de mine, de mine, de nu-i eu, femeia ce-a de acolo. a de unde e aceasta ticăloasă? Ah, fuge! Hei, unde fugi? Hei, unde fugi? Nu te, nu, te nu te oprești! Nu te oprești! Încă mai bombănești. Încă mai bombăneşti Oprește ticăloasă! Opreşte ticăloasă! Ticăloas Ce gureșă. Ce femeiușcă blestemată! Rozei pe ce barbar Furtuna m-a Drept prin văzduh Făcând-mi vând prin aer cu un picior înaripat Eu sunt Perseu Spre Argos navigând Duc un gorgonic cap ha, Ce spui, poți capul gorgon? da Cine e Fecioara, asemenea cuzeie oh. de stâncă pironită, precum e nava port? Îndură-te, străine de-o năpăstuită, dezleagă Nu vrei să tași din gură, nemerdicoa. Îndreznești că știi că vei muri curând să mai vorbești O, mila mă cuprinde O, când te văd, fecioară De această stâncă Vai, tu spânzurând în jos Dar nu-i fecioară asta Ci un vulpoi, viclean <gântu -i> Ce acord și ticălos mai e fecioara asta O, te tu-ți bați joc ia andromei Andromeda și-i fica lui Tezeu Dă-mi mâna în ca să te o strâng Copilă a. Vezi cât o slăbiciune Tot omul are scite A mea e de-a fi fost cuprins de amoră pentru copilă Asta De ce voi nu-mi dai să o dezleg O scite Și în patul nupțial S-o Străine, tu te înșeli Acesta nu-i copilă E un deșucheat viclean Ai, ai, ai, ai, ai. Ce să mă fac? Spre ce argumentări să mă îndrept? Barbara, asta fire, tot nu ar înțelege. Un alt mijloc să folosesc acum, care să fie pe măsura lui. Vă-l, clar? cum mai vroia pe soară să mă tragă? Adă-ți aminte de Perseu, cum mai ai lăsat nenorocit. Ha. Din nou, deci, mă împing să pun mâna pe bici. mai aici vor pe Atena, fecioara cetare îndrăgește jocul nostru. Pe cea neprivădită, a cetății noastre, ea singură puterea fără seamăn. Apar tu. Urăști tirani, așa precum de fapte și cuvine. Întreaga spița noastră te cheamă azi La mine vin cu pacea, ce cea iubitoare de serbări Veniți și voi, ce ați sunteți slăvite în templu vostru, cu multă voioșie și binevoitoare. Voi te smaufore de mete, persefona, unde permis nu este bărbaților să intre cariturile noastre să contemple. Femei! Femei! De vreți cu adevărat o pace de aici încolo să încheiați cu mine? Momentul e acum! Euripide! Euripide! Euripide! Euripide! Nici când dați înainte nu veți mai auzi ceva de rău din gura mea. No! Acestea sunt propunerile mele. Euripide! Euripide! Euripide! Dar ce pricin așa târziu te îndeamnă să vorbești, Euripide? Ăst om, ce-i la stâlpul infamiei? E vitecul meu, tată! <gânt> Ne-l voi avea din nou la adăpost. Nici când, deci încolo de, de rău, noi scoată vorbă de spita femeiască. Oh! Ah, cât, cât despre noi, ne-am și lăsat convinse! Oh! Hermes, ce bine până aici, cuși să meargă totul! Oh! Ne si tu odată liberat! Băzește-te și cât mai repede să fugi direct acasă. Hai, fugi, Iute, la nevastă și copii. Odată dezlegat, așa voi face. Ești slegat, În rest, e treaba ta, fugi cât de iute poți, ca nu cumva arcașul sosind, să-mi te înșface și apoi să-mi te înlănțuie din nou. Hai! Aleargă acum! Aleargă mâna de un vânt prietenic! E vremea pentru fiecare dintre noi să ne întoarcem la căsuța noastră. Și pacea iubitoare de sărbări să aducă bucurie încetate, tihnă în cămin și caldă de Ați ascultat? tesmoforiile de Aristofan. Distribuția a fost următoarea: Euripide, Dan Condurache, Nesiloch, Virgilo Gășanu. Corul femeilor: Sibila Warcea, Mirela Gorea, Virginia Rogin, Marina Maican, Rodica Sanda Tuțuianu, Violeta Berbiuc. Clistene, Răzvan Vasilescu, Agaton, Mircea Constantinescu. Slujitorul lui Agaton, Paul Gheorghiu. Pritanul, Nicolae Călugărița. Arcașul, Ion Chelaru. Doi slujitori, Dan Bobe și Nicolae Crișu. Asistența tehnică, Anca Ștaut și Tatiana Șerban. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, Inginer Vasile Manta. Regia artistică, Titel Constantinescu